Ангел Стара Темчиха грілася на призбі проти сонця. Поперед ворота проходили люди, і ніхто з бабою слова не заговорив. Слава Ісу, навіки слава, лиш тільки бесіди й розмови. Старого лиш озми та закопай. Шкода той лишки страви, що з'їсть, та того кута печі, що залежить. Всім великі очах ніхто слова не заговорить ці біси, ці чорти. Так і не варт старому жити, та й решта. Прийшли й нагадку слова старого Тимка. То стара так є, що моя голова напереді, а твоя зараз замоєв. А як мої не стане, то твоя ніц не вартує. Лиш аби мене одного дня поховала, а другого ти вже не ґаздиня, меш світи як укомірне у своїй хаті. Ей, старий, старий. То то сні лишив, як коли би с утік від слюбу. Був я плохий, куди м ті потрутила, туди подавався єси. Але все я із-за твої голови була газдення, булам, та й булам. Смутно бабі Тим Чисі було, хоч сонце, як рідна мама, розігрівало старі кості. Та ти гадаєш, старий, що хтось за тебе нагадує. Якби мене не було, то й ніхто би не гавкнув за тобою. Ой, сьогодні, діти... Такі діти, що аж у п'єтах постиває. Але здурний, бігме здурний. Волопо набирати банків та векселів, Та добре поїдати та попивати та жити по панськи. А то запобігали мобоє. Яєчка желували на яєшницю, А сьогодні обіду за тебе ніхто не зробить. Баба Темчиха закрила лице долонями Та й шепотіла до старого Тимка. Коби с, мамо, вішолопала послідній феник, то би обідець був. А як не зможеш підвести то здихай на барабулі. Ніби діти купили би тобі яблочко, бабулочку, булочку, то де би си їла. Встала з призби та пішла подивитися до курей. То в старого бігме такий розум, як у дитини, Таким понаплітала шовстид перед сонцем світим. «Вони, сараки, мають свої діти, та мусі за них дбати. А ти, стара, мовчи та дихай. Не дурно якийсь вигадав що в старого дитинячий розум?» З оцим словом Тимчиха війшла до великої хати. Розімкнула свою скриню, вибирала одежу. Придивлялася, чи не сплісніла, або чи міль не наплодилася. «Все ще нашого старання. Нитки діточої нема. Всегом собі налагодила до смерті. Як старий умер, то лиш дошок на деревище купили. Ей, декоби мене так файно ховали. Були люди, та було й для людей. Вже жем ті старий поховала я газду. Ніхто не писнув, аби чогось пжелувала.